про справи, якими доводилося займатися агентству. Звіти вимагала міліція, вимагала прокуратура. Розшукова діяльність приватних детективів у Ултаві була в новинку, а тому ретельно контролювалися владою й органами правопорядку. Під стінами у кабінеті Тренка стояли стільці. Стільці були м'які, з валюровою оббивкою. Такі стояли й у кабінеті Рогоди, Навпроти, через коридор. Рогода дістав їх у знайомого директора технікуму. Стільці були гарні, але незручні тим, що в них дуже швидко відвалювалися спинки. І завгосп Віктор Федорович Півник, міцний і з гучним голосом, розважливий чоловік, буркотливо складував поламані стільці у себе в кладовці, коментуючи кожен випадок поломки однією тією ж фразою. «Не вмієте сидіти на культурному стільці? Поставлю в кабінетах пеньки!» Відвідувачка зайшла в кабінет і міцно причинила за собою двері. Тренко сів за столом навпроти. Якусь мить жінка роздивлялася виставку газет на стінах кабінету. Кілька років тому, до заснування приватно-розшукового агентства, Тренко редагував Міліцейську газету цілком відверто, а й усі стіни кабінету були обклеєні її номерами, від першого до останнього, допоки він сидів у редакторському кріслі. Тепер газету випускав новий колектив. Редакція розміщувалася у лутавському будинку преси, і Тренко все річі і річі заходив до своїх колишніх колег, вкручений в кримінальну круговерть нових обов'язків. Тим більше, що іноді доводилося тягти самому всі справи. Рогода, правда, рідче, однак все ж зривався. Запові у нього траплялися щомісяця, і у традиційній уже 3-4 дні він тепер не вкладався. І тоді Тренко, чортихаючись і проклинаючи все на світі, намагався тягти детективного воза сам, як колись тяг редакційного, маючи заступник авантюрного рогоду сам не розумів, чому щоразу прощаю йому за гули. Але коли той звинуватим з винуватим виглядом з'являвся на роботу, приносив написану дружиною лікарем довідку чи лікарняного листа, Тренко макав його, кидав у кошик для сміття і коротко вводив напарника у курс справ. І рогода, чи то з почуття вини, чи Просто за складом своєї натури невиправного роботоголіка поринав з головою врошук, тягнув із своєї тренка справи, не рахуючись з часом і витратами. І хотіли вони цього чи ні, а складали знову добряче тренованою досвідчену пару гончаків, які, ставши на слід, вже не сходили з нього до кінця. Їхня завзятість, роботоголізм за кілька років створила Астреї стійкий імідж солідного детективного агентства. І хоч нині у Лтаві було вже не одне розшукове приватне бюро, Астрея рідко коли була без роботи, а робота їй діставалася не з найлегших. Оглядини кабінету, очевидно, не додали в очах відвідувачки авторитету його власнику, бо вона знову перепитала. Так ви дійсно директора Стреї? Це вже починало дратувати Тренка. Він зняв окуляри і почав протирати скельця. Робив так завжди, коли був чимось невдоволений. Так я дійсно директора Астреї, слухаю вас уважно. Жінка зітхнула, ніби не хотіла ділитися своєю бідою саме з оцим кругловидим з татарськими скулами окулярником. «У мене до вас серйозна справа. Вбили мого чоловіка. Коли? Де? При яких обставинах? Як його звуть? Прізвище?» Вистрелив запитаннями Георгій і включив відеомагнітофон. Відеокамера була вмонтована в стіну, а в нього над головою. З вашого дозволу я запишу вашу розповідь. Відвідувачка ніяк не відреагувала на це. А лише з підлоба глянула на директора. Я почну з останнього запитання. Моє прізвище по-чоловікові Зайченко. Григорій Зайченко ваш чоловік? Перепитав Тренко. Йому було знайоме це прізвище, та й не лише йому. Кілька місяців тому воно було на вустах багатьох лтавців. У колишньому будинку політосвіти кілька тижнів ішов відкритий судовий процес над Григорієм Зайченком. Його звинувачували у жорстокому вбивстві сім'ї геолога Варлюка. Чотири трупи знайшла міліція на місці злочину. Підозра впала на Зайченка, напарника Варлюка по роботі в Сибіру. В одній вахті працювали. Як знав Тренко, прямих фактів причетності Зайченка до смерті варлюків слідству виявити не вдалося, зате побічних було більш ніж досить. Однак суд виправдав Зайченка за браком доказів, подейкували коштувало це геологу великі грошей. У всьому разі, його адвокат отримав. Досить солідний гонорар, і він не приховував це. Так, це мій чоловік. Його вбито вчора. Ви з'явили до міліції? Звичайно. Але вони нічого не знайдуть, я переконана. Це ж чому? Зацікавився приватний детектив. А то ви не знаєте? Вони ледве не запроторили його за грати. Будуть вони тепер шукати, хто його застрелив. А як же? На вас тільки й надія. Мені вас там, у міліції, порадили, підполковник Карінус. Підполковника Віктора Карінуса Тренко добре знав. Це був один з найдосвідченіших слідчих обласного управління внутрішніх справ. Якщо вже він намагався спихнути цю справу йому, то тут щось таке є. «При яких обставинах загинув ваш чоловік?» – повернув Тренко, розмову в потрібне русло. Жінка зітхнула і почала розповідати. «Мабуть, вас цікавить, як усе розпочалося? Як із звичайнісінького, законослухняного громадянина народжується вбивця? Це дуже просто. Не вірите?» «А тоді уявіть таку ситуацію!» Вашу дитину посадиськи вбивають, а у вас у цей час в руках ніж. Штрикнете ви ним вбивцю? Чи, може, бігтимете до телефону автомату в сусідній квартал? А то ж бо й воно. Або коли гурт п'яних молодиків гвалтує вашу сестру, дружину чи матір. З дрючком у руці чи думатимете ви про те, щоб не вбити когось, а тільки Полякати. Та чи і злякаються вас гвалтівники? Чи, виламавши двері, грабують вашу квартиру? А ви встигли таки зарядити мисливську рушницю аж ніяк не сіллю? Будете стріляти по грабіжниках?